Sarmul 47 al dorului Doamne, în visele de dor ne a așezat icoana Ta aprinsă, și o candelă în inim ne-ai dat nestinsă. Doamne, în ochii plini de dor, lumina Ta ai pus să vadă printr-o rază în lumea cea ascunsă. Doamne, în minte dorul Tău ca plugul ne-a și ne-a sădit grădina din suflet cu flori. De roă, ninsă. Doamne, în cuget, înțelesul de taină l-ai ales, ca rod să-ți dea măslinul la vremea de cules. Doamne, pustiul încercării cu legea de neșters, l-ai alungat cu dorul, cum vântul duce norii pe ape și pe șes. Doamne, spre adâncul voi tale, când Sufletul ne-ai dus, din dor ne-ai făcut Suflet, și în lumină l-ai pus. Doamne, furnici vieții noastre, ce duci un bob sfințit, din raza ta ocale, de dor ei dăruit. Doamne, în plagul milei tale, tu poarta ne-ai deschis și un dor era în noi, ca într-un cer de vis. Doamne, când scutul vorbei tale ne-a întâmpinat în prag. Ca pâine și ca vin, din trupul tău de dor, cu toți am gustat. Doamne, cu o aripă de foc, la cert ne-ai purtat, și psalmii de dor, cu drag noi ce-am cântat.